35. fejezet Memphis nekrofoliszában Pászer és Noferet a szélnek feszülve igyekezett Bránir örökháza felé. Mielőtt elhagynák a nagyvárost és elindulnának délre, még egyszer tisztelegni akartak a méltatlan halált halt mester előtt, és ígéretet tenni arra, hogy bár az eszközeik megfogyatkoztak, amíg csak élnek, nem hagynak fel a gyilkos keresésével. Noferet azt az ametiszt gyöngyökből fűzött övet viselte, amelyet pászertől kapott. A kapu volt főbírája fázósan burkolózott sájába és gyapjú köpenyébe. Összetalálkoztak a pappal, aki a sírt és a sírhoz tartozó kertet gondozta. Az öreg gondosan végezte a munkáját. Ügyelt a sírhely tökéletes rendjére, valamint arra, hogy az áldozatokban se legyen hiány. A munkájáért Memphis elöljáróságától megfelelő juttatást kapott. A halott lelke, miután a feltámadáshoz erőt merített a fényből, madár alakjában járt vissza, hogy szomját oltsa a pálmafa árnyékában álló friss vízzel teli medencéből. Minden nap ott sétáltak kápolna környékén, hogy beszívhassa a virágok illatát. Pásszer és Noferet kenyeret ettek és bort ittak mesterük emlékére. A mester pedig csatlakozott a vacsorájukhoz, amelynek a híre eljutott a láthatatlan világba. Legyen türelemmel, ajánlott a Beltran. Szomorú, hogy elhagyja Memphis-t. Noferet és én egyszerű és nyugodt életre vágyunk. Há, sem egyikük, sem másikuk nem tudta még teljes egészében kibontakoztatni a képességeit. Hát... Hiu ábránd, hogy szembeszállhatunk a sorssal. Utolsó Memphisi estéjükre elfogadták a kettős ezüst ház előjárójának és feleségének a meghívását. Beltran csalánkiütéstől szenvedett. Noferet megpróbálta meggyőzni, hogy kezeltetnie kell a máját, és hogy egészségesebb életmódra kell áttérnie. A lábán lévő seb egyre gyakrabban nedvedzett. Igyon több vizet, ajánlotta neki Noferet, és a leendő orvosával feltétlenül írasson fel vízhajtókat, mert gyenge a veséje. Egy nap talán majd magamra is lesz időm. A kincstár egyre másra küldi a követeléseket, amelyekre azonnal megoldást kell találni, anélkül, hogy az általános célokat szem elő téveszteném. Beltrán fia szaladt be a szobába. A nővérére árulkodott, mert az elvette tőle az ecsetet, amelyel a szép hieroglifák írását tanulta, hogy olyan gazdag legyen majd egyszer, mint az apja. A vöröshajú kislány, jól lehet, jogos volt a vád, úgy méregbe gurult, hogy felpofozta az öccsét, aki bömbölni kezdett. Szilkisz figyelmes anya volt. Elvitte a gyerekeket, és megpróbált véget vetni a vitának. – láthatja, pászer, hogy igazán szükségünk van egy bíróra – Nehéz feladat lenne kinyomozni, mi is történt pontosan. Hm. Felszabadulnak. Ez hát szinte elégedettnek látszik, csodálkozott Beltrán. Hát, ez csak a látszat. Noferet nélkül teljesen magambaroskattam volna. Ez a közkegyelem rendelet megfosztotta reménytől, hogy valaha is győzhet az igazság. Hm. Nem örülök neki, hogy... Ismét szembe találom magam Denészszel. Attól félek, el fog mérgesedni a vitánk, ha már nem ön lesz a kapu főbírája. Bízom badzsai vezírben nem fog kinevezni alkalmatlan embert. Azt beszélik, hogy ő is vissza akar vonulni. Élvezni akarja végre a jól megérdemelt pihenést. Hát a, a fáraó döntése ugyanúgy megrázta őt is, mint engem. Hát, és az egészségesem a régi. Vajon miért tette Ramses, amit tett? Biztosan hisz a kegyelem erejében. Á, ez nem növelte a népszerűségét, vilte A nép attól fél, hogy gyengül a fáraó mágikus ereje, és hogy lassanként elveszíti a kapcsolatot az éggel. Nem méltó egy uralkodóhoz, hogy bűnözőket enged szabadon. Pedig az uralkodása példaszerű, de maga érti ezt a döntést, elfogadja? A fáraó messzebbre tekint, mint mi. Hát a közkegyelem kihirdetése előtt én is biztos voltam ebben. Térjem vissza a munkájához, pásszer. Az államnak szüksége van magára, ahogy a feleségére is. Attól tartok, hogy épp olyan csökönyös vagyok én is, mint a férjem, sajnálkozott Noferet. Hát, mivel tudnám meggyőzni magukat, hogy maradjanak? Ha érvényt tudna szerezni az igazságnak. Beltrán maga töltötte tele hűvös borral a kupákat. Megtenné, hogy folytatná a kutatást Suti után, ha már elmentem? Kérte pászer. Kem segíteni fog önnek. Hm, érdeklődni fogok a bűnüldöző szerveknél, öh, de nem volna jobb, ha Memphisben maradna és mellettem dolgozna. Hiszen Noferet már híres orvos, a rendelője állandóan tele lenne. Az anyagi lehetőségeim igen korlátozottak, vallotta bepászer. Hamarosan a terhére lennék, nem venné hasznomat. Hm, mik a tervei? A nyugati parton egy kis faluban szeretnénk letelepedni, téba közelében. Szilkész, aki időközben lefektette a gyerekeket, pont Noferet válaszára ért vissza. Ne tegyék ezt, kérem! Elhagyná a betegeit! Memphisben rengeteg kiváló orvos van. De az én orvosom ön, és én nem szeretnék másikat. Anyagi gondok nem jelenthetnek problémát köztünk, mondta Beltran ünnepélyesen. Bármire van is szükségük, Szilkész és én megadjuk magunknak. Hálásan köszönjük, de én már képtelen vagyok rá, hogy magas rangot töltsek be. Oda lettek az eszményeim. Már csak a csendre vágyom. A föld és az állatok legalább nem hazudnak. Noferet szerelme pedig eloszlatja majd körülöttem a sötétséget. Az ünnepélyes szavak után nem volt értelme több győzködésnek. A továbbiakban a kert szépségéről, a virágágyások gondos elrendezéséről, és az incsiklandozó ételekről beszéltek. Igyekeztek elfeledkezni a jövőről. Hogy érzed magad, drágám? kérdezte Dénész a feleségétől, aki párnákon hevert. Remekül? Mit talált az orvos? Semmit, mert nem vagyok beteg. Nem értem, hogy akkor ismered a mesét az oroszlánról és az egérről? Az oroszlán elkapta az egeret, és fel akarta falni. A rákcsaló könyörgött neki, hogy kímélje meg az életét, hiszen olyan kicsi, hogy úgy sem lakna jól vele, és meg lehet, hogy egy nap majd ő segíthet a bajba jutott oroszlánon. Az oroszlán megkönyörült rajta, néhány héttel később a vadászok foglyultették egy hálóval. Az egér kirágta a hálót, kiszabadította az oroszlánt és felmászott a sörényén a fejetejére. Hát, mindegyik nebuló ismeri ezt a történetet. Jobb lett volna, ha az eszembe jut, amikor lefeküdtél Tapénia szonnyal. A szállító szögletes arca elkeskenyedett. Mit képzelsz? Nenofár asszony büszkén felállt. Jeges, düh költözött a lelkébe. A szeretőd volt. Ezért azután már úgy viselkedik, mint a mesében az egér. De egyben ő a vadász is. Csak ő szabadíthat ki téged a hálóból, amelyet kivetett rád. Zsarol a némber. ide jutottunk a hűtlenséged miatt. Ah, eltúlzod a jelentőségét. Nem, kedves férjem, a jó hír név nagyon drága kincs. A szeretődnek jól felvágták a nyelvét, Könnyen bemocskolhatja a becsületünket. Majd én elhallgattatom. Alábecsülödőt. Jobban tesszük, ha megadjuk neki, amit akar. Különben a fél világ rajtunk fog nevetni. Dénész idegesen járt fel alá. Úgy látszik, azt is elfelejtett, hogy a házasságtörés súlyos bűn, amit a törvény is büntet. Ugyan, csak egy Kis félrelépés volt. Hányszor fordult elő? Csak nem képzeled, hogy egy nemes hölgy az oldaladon a fogadásokra és fiatal lányok az ágyadba. Betelt a pohár, Dénész. El akarok válni tőled. Megőrültél? Ellenkezőleg. Most jött meg az eszem. Megtartom a közös otthonunkat, a saját vagyonomat, amit a házasságba hoztam, és a földjeimet. A bíróság nem csak bírságot fog kiszabni rád, de még tartásdíjat is kell majd fizetned nekem. A szállító összeszorította a fogait. Ez, ez nem tréfa dolog. Kemény idők várnak rád, drágám. Nincs jogod szétrombolni az életünket, hiszen együtt éltük le a legszebb éveinket. Talán csak nincsenek érzelmeid... Régóta cinkostársak vagyunk. Te tépted szét a szövetségünket. A válás az egyetlen megoldás. Hát el tudod képzelni, mekkora botrány lesz? Inkább legyen botrány, hogy nevetségessé váljak. A botrány neked fog ártani, nem nekem. Engem teljes joggal áldozatnak fognak tekinteni. Hát, te telenség volna elválnod. Fogadd el a bocsánat kérésemet és éljünk tovább egyetértésben mint eddig. Megcsúfoltál, Dénész? Tudod, hogy nem állt szándékomban. Szövetségesek vagyunk, drágám. Ha tönkreteszel, a rohans. Annyi, Annyi közös üzleti ügyünk van, hogy lehetetlen egyik napról a másikra szakítanunk. Az üzleti ügyeinket jobban ismerem nálad. Te csak parádézással töltöd az idődet, én viszont munkával. Elfelejted, hogy, hogy magasabb célok vezérelnek? Nem szeretnéd megosztani velem a még fényesebb jövőt? Ezt hogy érted? Ez múló vihar csupán, minden házasságban előfordul ilyen. Azt hittem, hogy velem ez nem történhet meg. Kössünk fegyverszünetet. A háborúskodás mindkettőnket tönkre tenne. Ne adjuk meg ezt a boldogságot annak a kis egér Tapéninek, hogy lerombolhatja, amit olyan kitartóan felépítettünk. Hmm, rendben, de te fogsz tárgyalni vele. Ha, éppen ezt akartam kérni tőled. Északi szél már a tébai hajón állt, friss szénát rákcsálva nézte a folyót. Csibész, noferet zöld majmocskája kiugrott gazdája kezéből és felmászott az árbóz csúcsára. A higgadt vitéz félt a hosszú úttól ezért nem tágított pászerme mellől. Nem szerette sem a himbálózást, sem a tántorgást, de azért még a tajtigzott tengerre is követte volna a gazdáját. A házból hamar kiköltöztek. A kapu volt főbírája minden berendezésével együtt az utódjára hagyta a villát. Bajjay még nem volt hajlandó kinevezni ezt az utódot, megfelelő jelölt híján inkább a saját hivatalához rendelte a tisztséggel járó feladatokat. Az öreg vezír így mutatta ki tiszteletét Pászer iránt, akit változatlanul nagyra besült. A bíró kezében ugyanaz a gyékény volt, amellyel Memphisbe érkezett, noferetében pedig az orvosi táskája. Körülöttük korsókkal és edényekkel teli ládák. A nagyhangú kereskedők, akikkel együtt fognak utazni, már a hajón gyakorolták, hogy hogyan dicsérik majd a portékájukat téba piacán. Egyetlen dolog okozott csalódást pászernak. Sehol nem látta kemet. A núbiai biztos rosszalja a döntését. Noferet! Noferet! Várjanak! A doktornő megfordult. szilkész kifulladva ragadta meg a karját. Kadás, Meghalt! Mi történt? Borzalom! győjenek. Pászer levezette északi szelet a hajóról, és csibészt szólongatta. A zöld majmocska, látva, hogy Noferet távolodik, gyorsan kiugrott a rakpartra. Vitéz is elégedetten fordult vissza. Kadás! és a fiatal külőországbeli szeretői megmérgezték magukat, hadarta szilkis. Egy szolga értesítette Kemet, aki most a tragédia helyszínén van. Az egyik embere szólt Beltrannak, és, és itt vagyok. Minden megváltozott noferet. Ismét az a szavazás érvényes, amelynek eredményeképpen magát nevezték ki főorvosnak, tehát továbbra is maga gyógyíthat engem. Egészen biztos abban, hogy Beltrand kijelentette, hogy az ön kinevezését nem vitathatják többé, Memphisben kell maradnia. Már nincs is házunk, nincs, a férjem már is talált önöknek egyet. Noferet tétován fogta meg pászer kezét. Nincs választásod, mondta neki pászer. Vitéz szokatlan, szűnni nem akaró ugatásba kezdett. A csarkodás helyett meglepett, boldog ugatás volt ez. Az elefántinei kétárbocos hajót köszöntött vele. A hajó orrában egy hosszú hajú férfi és egy formás szőkenő állt. Szuti! kiáltotta pászer. A rögtönzött lakomán nem szűkölködtek ételben-italban. Beltrán és Szilkisz Noferet főorvosi megbízását és Szuti visszatértét ünnepelték. Mindenki kíváncsian hallgatta a hőst, aki részletesen beszámolt a tetteiről. Elmesélte, hogy hogyan csapott fel bányásznak, hogyan fedezte fel az égő poklot, a sivatagi rendőr árulását, hogyan találkozott Asher tábornokkal, hogyan indultak el az ismeretlen cél felé, és hogyan menekült meg csodával határos módon Párduc jóvoltából. A líbiai lány nevetve iszogatott, de le nem vette a szemét szeretőjéről. Beltran ígéretéhez híven egy kis házat bocsátott pászer rendelkezésére az északi negyedben, míg Noferet szolgálati lakást nem kap. A kis házba szívesen befogadták Sutit és Párducat. A lakomáról hazatérve Párduc azonnal végig dőlt az ágyán, és rögtön el is aludt. Noferet visszavonult a szobájába. A két barát felment a tetőteraszra. Hely, nem mindig melegott a szél. Voltak jeges éjszakák is. Vártam, úgy üzeny. Nem tudtam volna eljuttatni hozzád az üzenetet. És ha te esetleg küldtél nekem, Tudnod kell, hogy nem érkezett meg hozzám. Nem értettem valamit félre a vacsoránál? No, tényleg a királyság főorvosa? Te pedig lemondtál a kapu főbírájának tisztéről? Jól hallottad. Elüldöztek? Őszintén szóval nem. A magam jó szántából jöttem el. Lemondtál a világról? Ramszes általános közkegyelmet hirdetett. Aha, minden gyilkos tisztára mostak. Hm, nem is lehetne pontosabban összefoglalni, mi történt. Ah, az igazságszolgáltatás szilánkokra hull. És senki sem érti, miért rendelkezett így a fáraú. Hm, csak az eredmény számít. Be kell vallanom neked valamit, Nyomaszt valami? Kételkedtem benned. Azt hittem, hogy elhárultál. Szuti majdnem ráugrott a barátjára felfortyanó dühében. Összekröröm a képedet, pászer! Nyugos büntetés lenne, de te sem érdemelsz jobbat. Mi? Miért? Azért, mert hazudtál nekem. Most beszélünk először négy szemközt. Csak nem mondhattam el az igazságot annak a korlátolt Beltrannak és az affektáló babájának. Abban egy percig sem reménykedtem, hogy téged be tudlak csapni. Hogyan is hihettem volna, hogy futni hagytadásért? A történeteddel addig minden rendben, míg nem találkoztatok. Onnantól egy szót se hiszek belőle. Eh. Asher és a bérencei megkínoztak, lassú tűzen akartak elemészteni. De a sivatag addigra már a szövetsége vált, és Párdus is ott termett, mint egy jó szellem. De természetesen mindig a barátságunk gondolata tartott vissza, valahányszor feladtam volna. Vagyis, amint szabadon mozogtál, követted a tábornokot. Mi volt a terve? Délferé kerülve ki akart jutni Líbiába. Áh! Ah. – Ravasz? – A cinkosai? – Egy marcon a rendőr és egy sokat próbált bányász. – Meghaltak? – A sivatag kegyetlen. – Mit keresett Asher azon az elhagyott helyen? – Aranyat. Arra számított, hogy nyugodtan, jólétben élhet a vagyonából, amit a barátjánál Adafinál halmozott fel. – Megölted, igaz? – Határtalanul gyávai taljas volt. Párduc látta, mit tettél? Nem mi az, hogy? Ő maga ítélte halára, amikor a kezembe adta a nyilat, hogy lőjek. Eltemetted? A homok lesz a szemfedője. Nem adtál esélyt neki, hogy esetleg túl Te megérdemelte volna? Tehát a dicsőséges tábornok... Nem élvezheti a közkegyelmet. Asher ítélőszerük előtt állt, én pedig végrehajtottam a sivatag törvénye szerinti ítéletet. Mhm, mm rövid úton elrendezted a dolgot. Megkönnyebbültem tőle. Az álmomban végre, mintha kisimult volna annak az embernek az arca, akit Asher megkínzott és megölt. És az arany? Hadizsák zsákmány. Nem félsz egy nyomozástól? Nem te fogod vezetni. A rendőrfőnök ki fog hallgatni téged? Kem egyenes, hajlíthatatlan ember. Ráadásul éppen amiatt veszítette el az orrát, mert igazságtalanul megvádolták, hogy aranyat lopott. De hát ő nem a te védenced? Én már egy senki vagyok, Szuti. Gazdag vagyok. Ostrobaság volna elmenni a szerencse mellett. Az arany az Isteneké. Eh, nincs nekik belőle elég. Nagyon veszélyes vizekre térsz. A ah, nehezén már túl vagyok. Elhagyod egyiptomot. Nem áll szándékomban. Segíteni akarok neked. Én már csak egy kis vidéki bíró vagyok, mint régen, nincs többé hatalmam. Tudom, hogy nem fogod feladni a harcot. Nincsenek már eszközeim arra, hogy folytassam. Tehát feladod az eszményeidet? Elfeledkezel Bránirról? Már majdnem elkezdődött Dénész Pere. Kiderülhetett volna az igazság. Azok a vádpontok, amiket feljegyeztél, semmisé váltak. De a többi... Mit akarsz mondani ezzel? Szababú barátnőm naplót vezetett. Meggyőződésem, hogy találhatók benne érdekes részletek. Talán abban meglelnéd amit keresel. <gül> Vizsgáltad meg magad Noferettel, még mielőtt teljesen lefoglalnák a kötelezettségei. Ez a kis kirándulás biztosan hagyott rajtad nyomot. Éppen kérni akartam, hogy állítson talpra. Párduc, hogy van? Tudod, hogy Líbiai a sivatag lánya. Olyan szívós, mint egy skorpió. Adja az ég, hogy mielőbb elhagyjon. A szerelem a, hamarabb elkopik, mint a réz. Én jobban szeretem az aranyat. Ha átadnád az aranyat a koptosi templomnak, megjutalmaznának érte. Ne Mit adhatnának a szekerem rakományához képest? Párdusz nagyon gazdag akar lenni. Diadalmasan visszatérni az aranyútról. Van ennél nagyobb csoda? Most pedig, mert kételkedtél bennem, szigorú büntetést szabok királd. Állok elébe. Két napra eltűnünk. Elmegyünk horgászni a deltába. Vizet szeretnék látni. Fürödni akarok a folyóban. Hemperegni akarok a zsíros mezőkön, a zöld füvön, és csónakázni a mocsárvidékeken. Noferet beiktatása. Jól ismerem a feleségedet. Ő megadná nekünk ezt a kis szabadságot. És Párduc? Ha te velem leszel, Bízni fog bennünk, segít majd Noferetnek a készülődésben. Mester ilyen fésülés fonja a parókákat, mi pedig hatalmas halakkal fogunk visszatérni.